Acatiz de taină pentru Sfântul Pahomie, cel ce seamănă în Duhul, din Duh va se cera viață veșnică. Sfinte Pahomie, ai fost bărbat desăvârșit și te-ai nevoit în fapta bună, fiindcă într nevoințele pusnicești ai viețuit, cu rugăciunile, cu postul, cu privegherea, ca un înger în trup pentru Domnul Isus Hristos, să aduci rod ales de monahi, te-ai învrednicit. Și ca un măslin roditor, la izvoarele Duhului Sfânt, Domnul Har, ți-a dăruit. Rădăcină a viei Domnului să fii, te-ai nevoit, Sfinte Pahomie. Ca un crin curat, din mâna Tatălui Ceresc, ai trăit. Cu învățătura filozofiei te-ai îndeletnicit, până când învățătura cea dumnezeiască a Sfintei Evangelii Dumnezeu ți-a descoperit. Pentru aceasta în pustie te-ai nevoit, cu multe mănăstiri, mulți călugări, multe fapte sfinte, credința și iubirea față de Dumnezeu ți-ai mărturisit. De aceea îți cântăm Aleluia. Fericite, Părinte Pahomie, deși din părinți păgâni te-ai născut și în Tevaida, în Egipt, ai crescut, deși filozofia secretă egipteană ai învățat și în rânduiala ostășească a împărăției ai fost luat, Dumnezeu de grijă ți-a purtat și în cetatea Oxi Riunhos, Biserica Creștină, ai aflat. De aceea îți cântăm. Bucură-te fiindcă de credința creștinilor te-ai minunat. bucură -te, fiindcă de numele Domnului Isus Hristos te-ai bucurat. Bucură-te fiindcă într Domnul, curăția sufletească și trupească ai aflat. bucurăte fiindcă Sfânta Evanghelie, tainele vieții, ți-a dezlegat. Bucură-te, fiindcă în legea creștină te-ai botezat. Bucură-te, fiindcă să-L slujești pe Domnul, te-ai rugat. Bucură-te, fiindcă pe pusnicul Palamon l-ai căutat și l-ai aflat. Bucură-te, fiindcă de la el privegherea Apostol și rugăciunea ai învățat. Bucură-te, fiindcă râvna Pentru ostenerile pusniciei Ai arătat. Bucură-te, fiindcă Prin mesteșugul dețesător Hrana și milostenia Ai câștigat. Bucură-te, fiindcă La Tabenesii Glasul Domnului L-ai chemat. Bucură-te, fiindcă acolo O mănăstire ai ridicat. Bucură-te, Sfinte Bahomie Părinte al Călugărilor. ca aceea dumnezească, la Tabenesii ai ascultat, aici să petreci și să faci o mănăstire unde vor veni mulți să se mântuiască. De aceea cu Palamon închivi acolo v-ați așezat și după ce Sfântul Palamon din viață s-a mutat, mulți monahi, în jurul tău ai adunat De aceea noi ca și ei am cântat Aleluia Chiloara ta, Sfinte Pahomie Ca o sămânță dumnezeiască Rod bogat a dat O mare mănăstire din ea s-a ridicat Ca o maică multe mănăstiri din ea s-au înființat Și șapte mii de monași Ca un rod bogat și îmbelșugat, Prin nevadele lor ca un pescar iscusit, pentru Domnul sufletele le-ai câștigat. De aceea și noi am strigat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă fratele tău Ioan a venit și cu tine a stat. Bucură-te, fiindcă în viața cea pusnicească l-ai învățat. Bucură-te, fiindcă în postire, a câștigat când a răpăsat. Bucură-te, fiindcă după moartea fratelui tău, numărul monahilor a crescut neîncetat. Bucură-te, fiindcă rânduiala de muncă, de rugăciune și de tăcere ai așezat. Bucură-te, fiindcă rânduiala de înfrânare și de fapte bune ai lucrat. Bucură-te, fiindcă pravila de mănăstire cel din întâi ai îndătinat. Bucură-te, fiindcă trudile cele pusnicești cu bucurie le-ai luat. Bucură-te, fiindcă viața ta cea îngerească pe mulți a minunat. Bucură-te, fiindcă obiceiurile, rânduiala și pravila ta, mulți au urmat. Bucură-te, fiindcă în mănăstirea zidită de tine ai răposat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al Călugărilor. Aducându-ți aminte de vedenia în care Domnul ți-a arătat o groapă adâncă, Întunecoasă și în iau o mulțime de monahi, dintre care mulți se sârguiau să iasă din groapă și nu puteau, fiindcă alții să se pogoare în groapă se grăbeau, și în adâncul gropii îi surpau, Sfinte, pahomie te închideai seara în ta și plângând pentru ei, la Domnul te rugai, de aceea împreună cu tine ne rugăm și strigăm, Aleluia. O altă arătare, în care monahii căzuți în adâncul unei gropi se tăvăleau, alții cu glasuri umilite strigau, iar puțin dintre dânsii cu multă osteneală de acolo ieșeau, lumină îndată aflau și în ea intrau, de aceea se bucurau și spuneau, Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă cei luminați Domnului îi mulțumeau, Bucură-te, fiindcă în zilele cele de pe urmă Te-ai gândit și-ai cugetat. Bucură-te, fiindcă pe monachi Cu lene, cu întunecare Și cu căderi Domnul i-a încercat. Bucură-te, fiindcă pe monahii Care purtau doar straie, i-a certat. Bucură-te, fiindcă pentru mântuirea lor Cu multe lacrimi te rugat. Bucură-te, fiindcă pentru păzirea Slujitorilor lui Dumnezeu te-ai ridicat. Bucură-te fiindcă pentru smerenia și chipul monahilor cuvântul tău în fața Domnului a stat. Bucură-te fiindcă postul cel aspru cu pâine și apă l-ai păstrat. Bucură-te fiindcă glasul Domnului cu evlavie l-ai ascultat. Bucură-te fiindcă mila Domnului ai cerut și ai aflat. Bucură-te fiindcă iertare pentru la rugăciunii tale, Domnul ți-a dat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor! Vlasul Domnului la rugăciunea ta ți-a răspuns, Cu a mea milostivire toate se alcătuiesc. De aceea, la pământ te-ai aruncat și așa ai strigat, Doamne, trimite-mi ta, mie nevrednicului, că fără sprijinul tău toate își căpătează. Iar milostivirea ta pe toți îi miluiește și prin judecățile cele neștiute îi mântuiește. De aceea și noi cu tine strigăm, Aleluia! Doi îngeri luminați în fața ta au stat când cu lacrimi te rugat, iar între ei Domnul, ca un tânăr de o frumusețe negrăită, strălucind ca soarele și purtând pe cap o cunună de spini, ție ți s-a arătat și te-a îndemnat. Bucură-te, sfinte pahomie! că însuși Domnul la tine a venit. Bucură-te, fiindcă de milostivirea Domnului te învredicit, învrednicit. Bucură-te, fiindcă Domnul Slavei cu Săi ți s-au arătat. Bucură-te, fiindcă Fiul Tatălui Ceresc te-a binecuvântat. Bucură-te, fiindcă Cel Unul Născut mai înainte de veci răspuns ți-a dat. Bucură-te, fiindcă Domnul Isus Cel care să fii monah, te-a chemat. Bucură-te, fiindcă cel ce s-a răstignit pentru noi și păcatele noastre le-a purtat, pe tine te-a ascultat. Bucură-te, fiindcă cel ce cu nuna de spini a purtat, ție în viață fiind, ți s-a arătat. Bucură-te, fiindcă să ai curaj și îndrăzneală poruncă ți-a dat. Bucură-te, fiindcă sămânța ta cea duhovnicească abia să aducă rod în belșugat. Bucură-te, fiindcă neîntrerupt monahii de atunci Scara la cer au urcat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor! Domnul nostru Isus Hristos, despre decăderea monahilor din vremurile de pe urmă, te-a prevenit? Dar că prin harul său, mulți din groapa acea adâncă se vor mântui și mai înalți decât cei din tâi se vor ridica, de aceea noi cu tine vom cânta, Aleluia! Faptele cele bune ale monahilor cei din tâi au strălucit, fiindcă duhovnici iscusiți i-au povățuit, dar pe cei de pe urmă, fiindcă, fiindcă duhovnici, nu vor mai avea, ei înșiși pe calea cea luminată din întuneric se vor înalța, poruncile Domnului călăuză vor avea și plăcuți Domnului în fața Lui vor sta, iar noi cu tine vom cânta. Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă mulți monahi, prin primejdii, mântuirea și sfințirea, vor câștiga. Bucură-te, fiindcă mulți monahi, trecând prin ispite, limanul împărăției cerului vor afla. Bucură-te, fiindcă cei vrednici de mântuire, sfințire și de desăvârșire se vor arăta. Bucură-te, fiindcă viețuind cu înțelepciune și neprihănire, multă înțelepciune li se va da. Bucură-te fiindcă cu Sfinții cei mari se vor asemăna. Bucură-te fiindcă plin de râvnă și de o sârdie, că sunt roadă Sfântă se vor arăta. Bucură-te fiindcă Domnul, ca o lumină a lumii, ție vestea ce ți a luminată ți-a dat. Bucurăte, fiindcă Domnului, pentru cele spuse ție și mulțumindu-i, slabă ai cântat. Bucură-te, fiindcă Domnului cu bucurie te-a închinat! Bucură-te, fiindcă dulceața negrăită a cuvintelor Domnului în inima ta s-a revărsat! Bucură-te, fiindcă acea preaslăvită arătare! Domnul, pentru toți monahii, un în îndemn a binecuvântat! Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor! Domnul Iisus Hristos, rânduia la sa sfântă! Așa cum a rostit, așa a înfăptuit, de aceea pe Sfântul Teodor Sfințitul l-a adus și ți l-a încredințat, din el un ucenic destoinic, plin de râvnă, de iscuțință și de evlavie ai ridicat, ca preot și slujitor al Domnului Povara, crucea mănăstirilor ridicate de tine, i-ai încredințat, iar noi cu tine am cântat, aleluia! O la călugărilor de tine întocmită, Sfinte Pahomie, prin Sfântul Teodor Sfințitul, în toate mănăstirile aflate sub conducerea lui a statornicit și de aceea toate în timpul vieții lui au strălucit. Multe suflete prin râvna voastră s-au mântuit, de aceea cu voi vom cânta, Aleluia! bucură Sfinte Pahomie, din că la vieții călugărilor ai întocmit. Bucură-te că prin curăția, râvna, credința ta, pe mulți ai îndrumat și i-ai întărit. Bucură-te, fiindcă pacea și dragostea între monachi prin Sfântul Teodor s-a statornicit. Bucură-te, fiindcă Sfântul Teodor, când mama lui la mănăstire a venit, să o vadă nu a voit. Bucură-te, fiindcă de darul cel nou, de harul Duhului Sfânt s-a îmbrednicit. Bucură-te, fiindcă pe mama sa să rămână în mănăstire a lămurit. Bucură-te, fiindcă prin hotărârea sa cea bărbătească, nu numai sufletul său, ci și pe al mamei sale l-a mântuit. Bucură-te, fiindcă cu multă iscusință pe Sfântul Teodor l a îndrumat, l-ai certat și l-ai ispitit. Bucură-te, fiindcă poruncile și mustrările, ca pe niște laude, le-a socotit. Bucură-te, fiindcă la conducerea mănăstirii Tabenesi, pe Sfântul Teodor l-ai ridicat și porunci i-ai dat. Bucură-te, fiindcă la mănăstirea Pambo te-ai retras și așezat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al Călugărilor. Darul Domnului Isus Hristos nouă ne l a încredințat. De pofta cea bună a vieții veșnice ne a împărtășit bogăția faptelor sfinte, în cer am agonisit, în taină să ne rugăm, ne-am obișnuit. Să nu știe stânga ce face dreapta ne-a arătat și ai împlinit. De aceea, în toată lucrarea ta ai zbutit, iar noi ți-am cântat Aleluia. Trezvia cea mult folositoare ne-a învățat Sfinte Pahomie, fiindcă ea se face pricinuitoare de tot binele și pomenirea lui Dumnezeu cea întărită Alungă lucrarea celui viclean, aduce darul față de împărăția cerului, îl întinerește pe cel ce cu o sârdie se nevoiește și rodul faptelor bune el îl primește. Iar pentru drumul, pentru urcușul cel duhovnicesc, inimă curată trebuiești de aceea pe tine te-am lăudat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă dreapta credință ne a arătat. Bucură-te, fiindcă să nu suferim pagubele bogăției sufletești ne-ai învățat. Bucură-te, fiindcă pomenirea morții, ca o doctorie, ce ne desparte de patim ne-ai dat. Bucură-te, fiindcă să câștigăm răspunsul cel bun al faptelor sfinte și de mântuire ne-ai ajutat. Bucură-te, fiindcă să zdrobim pe demonul lenei cu stăruință în rugăciune prin tine am aflat. Bucură-te, fiindcă să ne despărțim de cele ale lumii și să agonisim cele ale lumii cerului am alergat. Bucură-te, fiindcă prin tine, Domnul la nunta cea cerească a bunătăților cele veșnice ne Bucură-te, fiindcă cei nevrednici, vin de patim, însetați de cele lumești, prin în ta s-au curățat. Bucură-te, fiindcă cei ai lui Dumnezeu, toate ale lor le-au lăsat și le-au Și te-au urmat așa cum i-ai învățat. Bucură-te, fiindcă veșmântul de nuntă al Duhului Sfânt, mulți monah l-au căpătat. Bucură-te, fiindcă inimile, ca niște candele aprinse, Domnului le-au închinat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al Călugărilor! Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al Călugărilor! Cetele cele strălucite ale îngerilor, care apără pe călugări, așa cum Isidor lui Moise, tu tuturor ne-ai arătat, iar cetele demonilor, cum să le certăm, să le legăm, să le alungăm, cu postul, rugăciunea, smerenia, privegherea ne-ai învățat, de aceea toate cetele monahilor au cântat Aleluia. Dumnezeu suferă păcatele celor din lume, iar cele ale călugărilor, nu le suferă, fiindcă voia Domnului, poruncile lui le-au știut și nu le-au făcut, ci cu grijile cele lumești s-au ocupat, de aceea să stăm bine, să stăm cu frică, să facem voia Domnului, să facem cele ale pocăinței adevărate ne-a învățat, iar noi am strigat, bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă pocăința cea adevărată, care este izvorul, Sufletul și scopul rugăciunii ne arată. arătat. Bucură-te, fiindcă păcăința care nu alungă trufia, părerea bună despre sine, este falsă și de ea ne-ai repădat. Bucură-te, fiindcă pocăința adevărată nu urmărește scopuri, lumești, funcții, laude, ci prin ea lacrimile care curăță inimile am câștigat. Bucură-te, fiindcă pocăința cea adevărată veșmântul de nânt al Harului ne-a luminat. Bucură-te, fiindcă pocăința, aurul lămârit în foc al gândului smerit ne-a dat. Bucură-te, fiindcă păcăința, amăgirile demonilor le-a alungat. Bucură-te, fiindcă păcăința, cu Duhul umilit și îndurerat ne-a îndestrat. bucură fiindcă păcăința, simțirea din vremea morții ne-a însuflat. bucură fiindcă păcăința, Simțirea prezenței Duhului Sfânt a însemnat. bucură fiindcă pocăința, taina smereniei în Hristos, ca o aripă de înger, de cugetul nostru a stat. bucură Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor. Descoperirea cea dumnezeiască care ți s-a dat, fericite Părinte Pahomie, întrece descoperirea dată Părintului Paisie, pusnicul de Domnul, Dumnezeu, când l-a trimis pe Sfântul Împărat Constantin, ca să-i arate ce preț are în fața Domnului Iisus Hristos viața monahilor și câtă dragoste are El către cei ce se nevoiesc și cu rugăciuni, cu post, cu priveghe, cu fapte bune, îl slăvesc, îl iubesc sau îl laudă cântându-i, Aliluia! Fericiți sunt cei ce s-au îmbrănicit să petreacă ca monachi. Viața cea pământească și fericirile, ca porunci ale Domnului, le împlinesc, fiindcă prin toate faptele, cuvintele, gândurile și toată ființa lor, ei pentru Domnul trăiesc, pentru El se într întru toate voia Lui împlinesc, de aceea împreună cu ei buzile noastre rostesc. Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă în cer multă roadă aleasă ai adunat, Bucură-te, fiindcă fericită petrecere în pusnicie, monahii au ales și au lucrat. Bucură-te, fiindcă cei ce în viața monahală au intrat de multe răsplătiri pentru faptele lor bune pe pământ s-au lepădat. Bucură-te, fiindcă de slava cea a fiitoare și de sfințire cu toți monahii prin fapte pline de strălucire, ca să îmvrednicit. Bucură-te, fiindcă cinstea de îngeri în trup ați dobândit. Bucură-te fiindcă la ieșirea din trup tu și cei care te-au urmat ca niște vulturi de foc în cer v-ați Bucură-te fiindcă ceața demonilor departe de voi a fugit. Bucură-te fiindcă în fața voastră porțile cerului deschise au stat. Bucură-te fiindcă fără nicio opreliște la Cerescul Împărat ați intrat. Bucură-te, fiindcă mai mult decât o coroană de împărat, tu și monahii ați câștigat. Bucură-te, fiindcă bogăția cea veșnică, comoara comorilor, iubirea lui Dumnezeu ați luat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor. Opt sunt gândurile din care pornesc toate ispitele, răutățile și necazurile. Lăcomia pântecelui, desfrânarea, iubirea de arginți. Mânia, trândăvia sau lenea, mândria, slava deșartă, întristarea adusă de demonul Achidiei. De aceea, cu toate aceste duhuri, Părinte Pahume, te-ai și ai biruit în nevoințe, cu multă răbdare, te-ai desăvârșit, iar noi, văzând roada ta, vom cânta Aleluia. Duhul Sfânt te-a învățat, lăcomia pântecului, cu înfrânare ai putorit și postul cel aspru. Pentru războiul cu trupul l-ai rânduit. De aceea, prin topirea trupului, puterea Sufletului a crescut. Mintea ți s-a ascuțit, gândirea ți s-a limpezit, cu alegerea celor Sfinte te-ai iar noi, cu îngerii, ți vom cânta. Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă tu, cu privegherea, rugăciunea și postul, pe demonii deslunării mâniei și mândriei, biruit. bucură fiindcă prin aducerea amintei de moarte trezvia ai dobândit și pe demonii lenei și achediei i-ai alungat și i-ai prigonit. Bucură-te, fiindcă prin îndepărtarea de femei turburare adusă de ele nu te-a mai necăjit și fiindcă demonul desfrânării a fugit, bucură-te, fiindcă sărăcia și simplitatea ta pe demonul avaliției l a izgonit. Bucură-te, fiindcă blândețea și îndelungă răbdarea ta de demonul mâniei l-au legat, la au la l-au Bucură-te fiindcă de grijă, grija cea lumească de lucruri, de cele vremelnice, nu te-ai îngrijit și de demonul lăcomiei te-ai izbăvit. Bucură-te fiindcă demonul lenei și al rândăviii să-l alungi cu rugăciuni, cu lucru de mână, citind, ai izbutit. Bucură-te, fiindcă de laude, de slava deșartă, de funcții, te-ai despărțit și demonul trufiei nu te-a mai ispitit. Bucură-te, fiindcă de ocară, necinstă de sfârnare și de ispitele aduse de ei, te-ai despărțit. Bucură-te, fiindcă pe de demonul trufiei, prin smerenie, l-ai nemicit. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al Călugărilor. Voința lui Dumnezeu, ca pe Melchisedec, de neamul tău, care se închina la idol, te-a despărțit și ca acela în pustie te-ai retras și te-ai nevoit, de aceea puterea rugăciunii ai dovândit. Spre deosebire de Melchisedec, care atât s-a rugat, încât pământul s-a despicat și tot neamul său cu idol, jerte, păgâni în iad au intrat, tu un neam ales de sfinți și cuvioși, din monahi la cer, cu aletare, sfinte rugăciune ai ridicat, iar noi ți-am cântat Aleluia! Așa cum nimic n-a rămas din neamul lui Melchisedec, fiindcă pământul i-a înghițit, tot așa acești răzvrătiți, hulitori ai bisericii ortodoxe se vor nemici, când la a doua sa venire Domnul Iisus îi va judeca și în iezerul de foc locul lor de veci va fi iar noi vom striga. Bucurăte te Sfinte Pahomie, fiindcă de idoli, de demoni, de păgâni, ca Melchisedec te-ai lepădat. Bucură-te, fiindcă asemeni lui dec pe Domnul l-ai aflat. Bucurăte te fiindcă asemeni lui dec de mamă, de tată și de neamul tău te-ai îndepărtat. Bucură-te, fiindcă pentru Domnul ai trăit și începutul zilelor vieții nu l-ai mai socotit. Bucură-te, fiindcă sfârșitul vieții în lume, o viață veșnică în cer pentru tine a însemnat. Bucură-te, fiindcă asemen lui Melchisedec, preot, în împărăția cea preoțească din cer, pentru veșnicie te-ai înlățat. Bucură-te, fiindcă neamul cel sfânt al fiilor împărăției l-a iubit. Bucură-te, fiindcă asemeni lui Melchisedec, cu pâine și cu vin, Domnul te-a sfințit și te-a Bucură-te, fiindcă, asemenea lui Melchisedec, cum se naște lumina din soare, tot așa adevărul despre Domnul Isus l-ai aflat. Bucură-te, fiindcă în minte cuvântul și în suflet puterea cugetătoare, prin darul Duhului Sfânt, ți s-au dat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor! Smerita cucetare, trăirea cuvintelor Sfintei Evangheliei, tainele cele dumnezeiești în inima tale ascuns, Sfânt pahomie, de aceea de o viață îngerească pe pământ te-ai învrednicit, vederea adâncului pierzanii în care a căzut neamul omenesc, ție, Domnul, ți-a dăruit, de curăția inimii te a îngrijit, cunoașterea darurilor duhovnicești, și a rânduiei lor ai dovedit, de plin călugări ai fost și desăvășit ca să scântăm Aleluia! Rugăciunea ca un dar al lui Dumnezeu, prin care Domnul Iisus Hristos la tine și în monahii cei adevărați a venit și a trăit, glasul minții cel tăcut ai avut, viața într- Hristos ai petrecut, tămâia și smirna rugăciunilor tale, îngerii la cer au purtat. Și de săvârșirea, care este odihna sufletului, ai aflat. De aceea, monahii de pretutindeni te-au lăudat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, fiindcă darul desmerită cu detare te-a încununat. Bucură-te fiindcă amăgirile Duhului Înșelăciunii nu te-au înșelat. Bucură-te fiindcă rădăcinile păcatului fățărniciei le-ai scos și le-ai aruncat. Bucură-te fiindcă ție. Cheia cunoștinței împărăției cerurilor ți s-a dat. Bucură-te, fiindcă pentru monahii care trăiesc ca morminte văruite te rugat. Bucură-te, fiindcă nevoințele ziditoare de suflet le-ai arătat. Bucură-te, fiindcă darurile milei ascuns să le aibă pe monahii ei învățat. Bucură-te, fiindcă smerenia cea adevărată ca o deprindere dumnezeiască a sufletului, a dat. Bucură-te, fiindcă să trecem printre cursele demonilor și dușmanilor, cu ale tale rugăciuni ne-ai ajutat. Bucură-te, fiindcă să ne îmbrăcăm în veșmintele depădării de sine și să ne ducem crucea neamului, cea nebăgată în seamă, ca toți monahii ne-ai îndemnat. Bucură-te, Sfinte Pahomie, Părinte al călugărilor! Inelul cel sfânt al logotnei celei veșnice l-ai portat, Harul într-un veșmânt de raze te am îmbrăcat, Pe scara Sfintei Cruci ai urcat, Prin poarta de lumină a bucuriei ai intrat, La cina cea de taină Domnul te chemat, În inima ta adevărul ca o flacă a ați încetat, Iar noi, Sfinte Pahomie, ți-am cântat Aleluia! Rugăciunea monahilor, aleluia slavă ție Tatăl nostru, te iubim și te rugăm, adună neamul nostru la tine în ceruri, fă să-ți mereu dragostea noastră pentru tine și neamul tău, scrie numele noastre în cartea vieții, fă din noi împărăția ta cea preoțească și neamul tău cel sfânt, fă pentru poporul român cel blând, cerul și pământul tău cel nou fără să se facă în noi, prin noi și pentru noi, voia Ta cea părintească. Curățește-ne de toate greșelile noastre, ca să aducem roada Ta. Pogoară asupra noastră Harul Duhului Tău cel Sfânt. Dăruiește-ne puterea, înțelepciunea și mijlocul, prin care să iertăm, să uităm, să îndreptăm greșelile greșiților noștri. Ajută-ne să-i întoarcem la tine pe cei rătăciți și păcătoși. Ceartă, leagă și alungă de la noi, pe toți demonii și dușmanii. Oclotește-ne pe noi, cu ai tăi, îngeri de orice ispită. Fă să rodească în noi sămânța darurilor tale. Dăruiește-ne un loc și un nume nou în viața cea veșnică din împărăția ta. Dăruiește-ne aripile nădejdei, credinței, smerenii și iubirii care să ne înalțe în împărăția ta. vină în biserica ta din inimile noastre. Fă din noi neamul tău cel preoțesc. Așează domnia fiului tău peste țara și neamul nostru, peste biserica ta luptătoare și bruitoare, peste tot cerul și pământul. Dă-ne să cântăm iubirea și slava ta în împărăția ta. Aleluia! slavă Doamne, Iisui Hristos! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina sufletului de monah, rasa de raze a Duhului Sfânt și dulama ca veșmânt de nuntă cerească, ca haina îngerească. Dăruiește-ne aripile îngerești, odată cu mantia și sandalele râbnei, ca să alergăm pe calea, adevărul și viața întru tine, spre desăvârșirea și înfierea cea sfântă și dumnezeiască, ca să facem dăruirea unică față de tine,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 să ne eliberezi de sclavia necesităților omenești. Să ne chemi și să ne aduci tot mai aproape de tine și într tine. Să avem darul rugăciunii minții în inimă. Aleluia! slavă ți -i, Doamne, Iisuse Histoase! Te iubim și te rugăm, dăruiește-ne taina sufletului de monah. Ca să devenim rugători neîntrerupți pentru noi și pentru frații noștri. Să-ți aducem cântări de laudă. De slavă, de iubire, de mulțumire, să fim flăcări de iubire, îngeri în trup, pururea în slujba ta, fiindcă îndemnitatea de slujitori ai Sfântului Duh ne-am ridicat și voia Tatălui Ceresc am ascultat. De aceea, cu iubire, te-am urmat și te-am cântat alivuia.